Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadithi ya 10 miongoni mwa hadithi tunayoendelea nayo inazungumzia juu ya amana na ahadi na miongoni mwa akhlaqiyat almuslim min akhlaqiyat almuslim ni al-amana wa as miongoni mwa tabia njema sifa nzuri ya Muislamu ni amana na uaminifu pamoja na ukweli na ndio sifa aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam kwanza ya mwanzo ambapo walikuwa wakisema Muhammad al Amin hadithi imepokewa na Anas binu Malik radhiyallahu an asema -sa mtume sallallahu alayhi wasallam la imana liman la amanata lah hana imani yule ambaye yu kwamba hana amana si muaminifu wala din liman la lah hana dini Yuli ambaye hana ahadi طبعا kusema kuwa hana imani haimaanishi ya kuwa atakuwa amekufuru bali hii ni kamalu al-iman hana ukamilifu wa iman mtu ambaye kwamba hana amana na amana hii inaweza kuwa baina ya mja na mula wake min al na pia ni ile amana ambayo umepewa na mtu akaweka kwa kwewe أو umma swetu pekee yake bali ni ya umma na طبعا ndio iliyokosekana leo katika zama zetu hakuna amana ya Mwenyezi Mungu bebene nje na Mola wake na pia hakuna amana baina ya watu Allah tbaraka wa taala asema inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa yeye alikuwa dhuluma jehula Sema Mwenyezi Mungu tumempa na kudhihirisha amana mbingu na ardhi pamoja na milima na wote wakoogopa Wahamalaha humalha alinsan wanadamu ndio wamebeba انه كان ظلوما جهولا kwa vile hakuwa ni mwenye kutekeleza hiyo amana ipasavyo Allah asema kila mwanadamu Ni mtu mwenye sifa ya dhulm dalim na ni jahili pia mtu ambaye kwamba hana ahadi timizi ahadi yake baina yake na mwala wake au ahadi aliyoweka kati yake yeye na watu mtu kama huyo pia hana ukamilifu wa dini وفعلna, masai, mtumye, wa fa'lan haya yote ni masaaib katika zile masaaifa aliyotaja mtume sallallahu alayhi wasallam ya munaafiq asema mtume اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤمنا خان akizungumza anazungumza uongo na akichukua ahadi huvunja hiyo ahadi na akiaminiwa hufanya khiana tunamuomba Mwenyezi Mungu aza wa atujalie kuwa tuwe ni waaminifu na atujalie kuwa ni wenye kulinda na kuhifadhi ahadi Tulioweka baina yetu na mula wetu pamoja na ahadi nyingine ambayo watu wanasea wanachukua hiyo ahadi na wala hawatekelezi wa sallallahu wa ala nabina Muhammad wa alihi wa, wa imeletwa kwako na uongofu.com. wa